Ka thonë një vlase, kanë në dëgjue Diso dyshime që i ka pru Ibn Hazmi rrëth i gjmas Edhe ja kanisë mëmhi dyshimi Së bendita është arshtë argument i gjmoja apo jo? Ja? Bismillahirrahmanirrahim E gjmoja Thet që i khistomi rahim e hullo Unë të toa, unë më gjeledhë në një mrejtë foqë 341 Thet E gjmoja, thet huë më të të thekun alejtët Jumë pajtuë, thet Se i gjmoja është argument, thet se uh, të fukahot, djetar të fëkot, sufit, jum uh, pajtu pa, pa ehlu l-hadithi edhe ehlu er l-kelomi. E kanë me ndimin se i gjmoja është argument. Qëka është i gjmoja? Para se masu, i gjmoja është Definicionin që ka kam prur për Ijmo, po duhet mëo ka dhutët. Ittifaku mujtahidi ummet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bad'a wafatihi ala amrin shar'i. Pajtimi dietor vetëmetit pejgamberta aleyhis salam. Pas vdekjes pejgamberta aleyhis salam, um, për një çështje të shariatit. Dhe kuptojmë don. Kur them na ittifaku mujtahidin, nuk ka për qëllim më u pajtu. Pajtimi është kusht që ata që pajtuin të mos kanë dietor. Yon jo njeri thjesht nuk vlen pajtimin, do të mokon dijetor, edhe mokon kredi dijetort. Obligohet për mokonin se aniq mohu pajtu kredi dijetort. Ka bohilov dhe von Ibn Geriri, dijetori tefsir ka thonë nuk nëse e kundërshton ni dijetor apo dy, nuk merr pitin apo fjalë vërtet është që është kur kredi dijetort e niku më thon për nisan që është halal, ose është haram me don dispozitën. Bade wafati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma zdeki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse skoj mohu kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjallë, a? a le hukm shar'i por ni dispozit shariatit. Nëse dispozita s'është e shariatit, është një çështje dunya-llahut, nuk vlen eghmoja un un do. Gjithashtu, duhem të përmend shkurt edhe me tregu këtë domthon, e kam përmend dje tort definicion ka thon fi ay asr min al-usul, un silan doku pas pengambel talisratostrom. Të Tash pyetja ti vllotër domthon se a është eghmoja argument apo apo jo? Themi se çështja se a është eghmoja argument apo jo, kërë të flasëm këto këna për qëllim mas i gjmajë sahabëve. Sepse i gjmaja sahabëve, që është të sheshë vë kani, e në nërshadu lë fuhull dhe të i gjmaja sahabëve është argument bila khilaf. Sko khilaf me zdjetarë që i gjmaja e sahabëve është argument. Mirë po kur themi për i gjmajë mas të të në dhe. Themi se me ditë që është argument i gjmaja mas, mas sahabëve është qërë që shumë i khilafije. So që ibn Hazmi, i cilë e ka kundeshtu e gjmonë, mas sahabve që ka bo në muhalla e ka kundeshtu e gjmonë. Unë librin tjetër e ka shkru një librë për i gjmonë me ratë të bullë i gjmonë. U kështu e për i fjallës tina. Gjithashtu, Sheshavkoni kanë punu e djetarët kanë shkru një libra për me ditë qendrimi në Sheshavkonit për i gjmonë. A e mëhën apo nuk e mëhën? Shkurt është qërë që a khilafije. Mirë po, nuk e kanë i gjmonë e sahabëve nuk e kanë kundë ështuë për posë diso prej muatazilve edhe shiav edhe një grupi i këvaricve Thetë që i khistohu me rahim e Allah Lakin e lma'lumu ma kane alejhi sahabëtu emma ba'de dhalike dhe muataziratun ilmu biha ghaliben Thetë Kërë të thujna për e gjma që ju në pajtu djetarët, dhe të kina për qëllim e gjma në kuë sahabëve, sepse mas shpërndarit sahabëve, mas shkërë sahabë, e sahabëve, dhe të shumë shtirë me, me ditako e gjma apo jo. Thet, sepse thet, mas sahabëve, jë në shpërndarit djetarët, se dinë dhe të kurë so djetarë janë, edhe dhe të e, e gjmajët, pas e gjmajët sahabëve, a, dhe të fjole e vërtit është se nuk janë, janë argumentë. Gjithashtu, ka thonë, të që e shokon në nërshatër fëgullët, e kanë posë mendimin dhahirit, edhe njona i mendimin i Ibni Hebanit, edhe njona fjallë e Imam Ahmedit, se s'ka i gjma mas i gjma sahabve. Mas i gjma sahabve, nuk ka i gjma. Mirë, fjallë e vërtet e djetarve është, qërë ka thonë, doonë këty i përmenë disa fjallë, e përmenë edhe fjallë e Imam Ahmedit, doonë që kush sërët i gjma, dhe të të të të të të të të të të të të Më një të dheallë i gjmëhe, fekat këdhe për kërshka a thiri i gjmëhet, ka rajti ma Mohmedi. Me ma jodrihi leallë nësë o i këtëlefu ku pedin, a i shikrit njërë dhe që më pajtu bua ki, a ko njërë dhe unë që ka, e kanë kundershtu e. Por mësë me e zgjot shumë dhe më thonë, Po thujna fjoll në shikhistomi të përfundimtore, thujna se i gjmëja e cila dhe unë është argument unë shëriot. Qëshe përmen shikhistomi këto, unë më gjellit n është argument të na, është argument e i gjmaja e selefu salih është, emma ba'dehum, të këthiru e i khtilafë vë intisharë u ummeti të këthure e i khtilafë vë intisharë u ummeti Amë pasë gjeneratav të mira, të shikësohëm, të kanë hi shumë xilafë vë më smarveshën në metë Jun shpërndohë u mejti, të thetë, rradhë kërsh që mund me gjithë i gjmanë Por ketë, angoni me vëmendje Për fundimisht me ju ka zohë mendimi jim për i gjmanë. Mendimi jim për i gjmanë është se i gjmaja e se le fësali e tri gjeneratav është argument. Ndërësa, mas tri gjeneratav më varet. Nese ka mundësi më uboj i gjmaja, ka mundësi me i plëcuo kushtet e i gjmas është argument. Për shemblë, bëhet një njërë një, dhe hun shumë për tërë, të dore dhe ju hen kërin djetarëve të bëhet të se au vetë mendimet. A, atëherë është argument Për ndryshe, jo ja. Dhe më thonë, mendimi im Që e pasoj, nëhonë është se nese Ko mundësi, më u bojë gjmo Edhe mas këtynë o tri gjeneratav është argument, mirë po është thuj Se e pa mundë me më bojë gjmo mas, mas tri gjeneratav Dikush mund më, më thonë qyshpele në kështu Havari, këto mund është Sunnatit diëtor, për shembull Imam Shafeiu shumë mesele i lën çështë havariet. Insahallahu hadiithu, fa huwa madhhabu um kurshiku hadiith sahih, unë them çështë muskul sa diith sahih nuk sa m'këtu. Dono çikërdon, qio la vërtetë e diëtorëve, so i përket të mos Allahu ala u alem, ne lutem Allahun na djal monafol, mua bashkuen jetën e tinë, na bën e halal pak e kena teprua, Allahu na amunsuft mohin jetën e tinë. Subhanallahu wa hamduka shukran la ilaha illa tuub.